In 2 Kronike 16 vers 9 Nou as jy die versie jou Bible lees, Dan lyk hy so Want die Heere En as hy so streep Nou taalkundig beteken ek nou al jy asem Want hier kom nou a statement En dan staan daar Sy oe doorloop die hele aarde Om diegene Krachtig te ondersteun Wie se hart onverdeeld Op omgerig is En daarmee bles ek jylle en vader volgend staan ons bedankbare harte om met wie te kom dankie se. vir hierdie prijs wat hy betaal het so ons hy so kan staan volgend en ons eer die vader en ons aanbid van die eeswaardig ons sê in hierdie dag en ons sê in hierdie diens in die naam van Jesus Amen Dankie P.W. vir jylle span, jylle het ons gebles vanmorgen, wat een plezier is dit om die heren saam te kan doof Ek het vir, vir George gevraag, hy moet bykie met ons kom deel oor die Dakar En oor paar belevenisse wat hy gehad het met die Dakar, ons het nou baie daar oor gepraat en dit is vir ons een groot sien So ek, uh, ek gaan vanmorgen vir, vir George kans gee, ek weet nie, waar is hy, is hy op pad? Wat? O, daar right. is woord, skie George, ek jy moest gekyk A, sê, alright George, dis jou nou Vrienden, ja, nou Voor ek uh, my story vertel Wil ek daar net vir julle Sê wat dit die kamp van my beteken Hierdie naweek Julle weet, daar is een verhaalkie Van vier Houtkappers Nou, drie was nou gesoute mannen En hulle was die hoofdhoutkappers Gewees, en toe kom maar een man. En hy sê ek het hierdie drie manne wys so om hout te kap. En die eerste dag gaan hulle in die bos en, en die daai jong man, hy kap die hout. Jy sien net bome trek. En die ou manne doen maar hulle ding. Hulle gaan aan en so hulle aangaan. En hier by dag 4, dis daai jong man klaar. En daai ou manne, hulle gaan net aan, gaan net aan, gaan net aan. Hier by dag 7, toe sê hy vir hulle: "Kerels, hoe kry julle dit reg om net so aan te gaan? Ek is 'n jong man, ek doen al hierdie goed." Wat doen jylle recht? En hulle kyk om so, hulle sê, Jy het nie jou buil skerp gemaakt. En jy weet, met een kamp soos hierdie, het ek achtergekom, ek het nie my buil genoeg skerp gemaakt nie. Piet, Rian, Jan, jylle is die drie ouwmanne. Ek het gesien jylle buil skerp. En ek wil elke man en vrou en kind aanmoedig. Kom, maak jylle buil skerp, dit is hier waar jy jou buil skerp maak. Nou, om te begin met my story, hoekom ek nou so snaaks aantrek, is nou nie om, om shine te vang nie, maar jy weet, as jy daarkaar toe gaan, is dit soos jy lyk. Dit is al wat jy het. Jy het a water, hierdie helmet, ons het bieke meer kleren aan as hierdie, want jy moet baie warmer trek, want dit is hoe jy moet aantrek. En jy moet voorbereid wees, om soem te gaan. En, uh, Ek het een plan gemaakt voor die tyd. Nou, my naam is George Twek, ek is hier van Hartswater, ek woon en ek werk hier En ek wil vir ochend vir julle bykie, nie van die daak haar so seer vertel jy, maar hoe om 'n oorvloedslewe te lei daar buiten. Al het jy sikke gesnaakse kleren aan. Ek sê net hoe daarvoor bysta op, hy by kleinkies, hulle kyk hierdie man so wat uit die maan uitkom. Hulle maatrek hulle so, maar hulle kyk net so, maar weet... Ons het baie groot geword dat hier in die kerk, en die gemeente, in die lekker omgeving, dis waar jy kan groei, dis, dis waar jy jou sê kan sê, dis waar jy lekker gevoel het. Maar hier waar ons daar buiten staan, is dit nie eltyd so makkelijk nie en dis wat ek met julle wil deel. Nou ongeveer 20 dae verlede jaar voor die sluiting en die aanzoek van die Dakar toegemaak het, het ek en drie Suid-Afrikaners besluit ons al die Dakar gaan rui. Maar ons is nie rarig gesoute raiers nie, behalwe een van ons wat uh, Brian is, rai al 17 jaar motorfiets. Maar ons ander twee man is maar net gemiddelde raiers. Nou om toet gelate word by die daker moet jy jou CV ingee van geboorte af, waar jy in school geloop het, wat jy doen, hoe jou vrou is, hoe jou kinders is, wat sy toestand toestandje is, tot die kleer van jou, alles wat hulle wil weet. En, want hulle wil daar kom, hulle wil die sikkel met die ouwe wat syklik is en wat moeilikheid gee nie. Jy moet die vermoeie om dit te kan doen, dit is een wereldklas event, dit staan bekend as die die tafste reis op aarde. So hulle wil die ouwe waar daar kom sikkel nie, hulle wil ook nie met jou sikkel nie. Maar, soos het toegebeer, word ons toegelaten, dit is die eerste keer in die geschiedenis van Zuid-Afrika wat ons drie reiers krijg. En die Risse en die Fraanse en allemaal Uh, ons kruis op boele 10 is verskrikkelijk kwaad vir ons, want daar is ons dit al 10 jaar aan soek doen en kruid dit nie. So dit was vir ons een groot voorrecht om hierdie goed te kom beleef. Nou, dit is die route wat ons gereid het. Nou dit moet julle nou nie verlei nie. Dit lyk nie soos hier vanaf Bloemfontein toe en terug nie. Daar is 9000 km. En uh, elke dorpie wat jy daar sien is ongeveer 800 tot 1000 kilometer uit mekaar het. en tis en in is daar nou baie. Nou, die Dakar is bekend vir een ding, en dit is verdwaal. En ek moes 'n plek of plan maak vir die tyd, want jy versta nie hulle taal nie. Um, hulle weet waar jy is, maar jy weet nie waar jy self nie. En toe maak ek vir my hemp, en uh, dit was nou so bykie verneek, want jy mag nie met 'n cellphone rij of een GPS nie dat ek daarom net een naam kan hee, ek weet ek wil Rai Yoga toegaan, of ek wil Salta toe gaan of iets, dit is ook om ek, een hemd met een kaart opgemaak het, so ek het daar so vir myself, wieke, een, een voordeel gemaakt. Nou in elk geval, ons is toe toegelaat, en toe die, die werk begin, die ervaring, om hierdie grootste, belevenis te hee, en, soos ons, Zuid-Afrikaners, ons nou groot gemaakt is, kan dit nie met jou gebeur nie, Ek is daarom ons nou nog nie 100% kind van die Heere nie. Hoe kan dit met my wees? Ek moet nog eerst bykie goed doen. Uh, hierdie ding kon ons nie aanvaard nie. En het het vir my gekost, ek moes na my binnenkamer gaan en dit uitklaar en aanvaar dat ek een geseende van die Heere is. Vrienden, in so land ons 30 december 7 persone. Ek, my 2 spanmaats, 3 mechanics en een spanbesteeder in Buenos Aires. Hierdie hele 6 maanden was een geweldige een high in my leven gewees as jy dit geestelik emisjoneel kan ervaar. Alles het net so in plek geval. Die financiële aspek om daarkaar toe te gaan is eigenlijk een baie groot uitdaging. En vir een gemiddelde uh, oud soos, soos ons en vir ons uit Afrikaners is het uh, uh, baie dier uitgawe omdat ons randdoller so zwak is. Maar alles het net in plek geval. Maar Jy kan nie daar aankom onvoorbereid nie. En nou moet ek vir julle sê, soe event word nie geopend met skrifleesing en gebed nie. Daar is nie iemand wat vir jou pamper lang nie. Jy moet met een plan zoen toe gaan. En ek het een plan gehad. In my plan, soe twee weke voor ek gaan, vraag vir Jan, gee asjeblief vir my a paar bybelverse. Maar ek kan die bybel gaan lees daar en nou concentreer. Lees ek nou psalm vandag of lees ek openbaring of genus. Daar is tyd vir dit en jy moet concentreer om jou job te doen. En hy stier vir my een mail en my vroukie maak vir my so kaart. Alles so. En sy nommer 1 tot 13. Dis is hoeveel da ons gereid. En dit is waar die groot, groot ervaring en getuienis begin. En dit is waar die groot, groot ervaring en getuienis begin. En ek wil dit met julle deel. Ek wens ek on a brille op die dakar gehad. Ons rei met a roudboek. Nou, a roudboek is a ding wat hulle vir jou so papier gee, waar hulle nou vir jou sê, hulle gee jou kilometer, en dan a, a, a wanneer moet jy draai, of is dit a, a plek wat nou a boom het, of a gat. En dan in Frans, gee hulle vir jou beskrywing, maar ons kan nie Frans praat nie, so ons rei net op die twee. En baie keer kan ons ook nie sien nie. So uh, baie keer het ons opgevoel rei. Nou, die eerste ene was nie skrif gewees nie. Toet Jan van my net hierdie gegee, hy sê, ons is daar saam met jou, in gees, sien is jou deel, jy is nou maar eenmaal een geseende van die here. Nou, toe ek die eerste ochend hierdie kaartjes uithaal, ek het hulle hier ingere, hier onderin, daar so, want jy hou net twee goed, ek het net dit gehou in jou paspoor, dis die twee goed wat jy nie mag meer mis nie. En my spanmaats vraag my, wat doen jy? Nou is dit nou een gestragel om die goed weer uit te halen en vir hulle gelees te kry. En toe ons nou hierdie eerste kaartje op die eerste dag lees, toe is dit net vir ons die cherry op die koek oor wat hierdie 6 maanden met ons gebeur het. Ons is geseen en echt, dit was net hierdie wonderlijke ervaring. En toe begin dit. Dag 1 land ons um, in Buenos Aires En ons pan op die podium, dat gaan nog steeds goed met ons. En uh, ons dink, ja, dit is hierdie, ons gaan hierdie manne die die wijs hoe een motorfiets te daar. Het is ons eerste dag, alles loop mooi. Heel uh, links een sted, ek en die middel, myself en Brian. En dit hoe ons begin. En hier begin die toets der toetse. Nie geestelik nie, maar lichamelik en in jou seels En ons spring die eerste dag weg, en ek wil gauw vir julle die eerste dagse skrif vielies. Ondou nou, hierdie goed het my reidie gedoen, en, en so vir my genommer. Jan het het net vaag gegee, maar die, die verloop van hierdie is wat julle moet raak zien. Dag 1 sê, ek slaan my oe op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Heere, wat jemel en aarde gemaakt het, hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie, kyk jou bewaarder van Israel sluimer of slaap nie, die Heere is jou bewaarder, die Heere is jou skade wein jou rechter Nou vrienden, die eerste vier dae, het ons die skrif nodig, want ons rui in reen, reen soos wat jylle nie kan verstee in Zuid afrika nie is nie, ons rui die eerste dag in acht uur is een reen, daar was die nacht geweest, ons daar aankom, Toe is jou, jy is papnat. Ons tente, ons plek waar ons ons bikes moet werk in die aand, daar is een mechaniek die goed reen en het is papnat. Ons het die nacht fysisk in die reen geslaap. En uh, daar kan julle sien, ek weet nie of hy bykie opbrek nie, maar die water lees so diep, hulle moes die volgende ochend die, die ons met trekkers en goed daar uittrek. En hierdie, hierdie fysische ervaring, kon ek met my spanmaats deel en vir hulle sê, kerels, ons moet nou mooi kyk, dit wat ons nou ervaar, en dit wat ons gelees het, niks met mekaar te doen. Want dis ons die eerste ding wat ons doen. Heere, ek gaan nou dier slechte tyd, wat het ek nou fout gedoen? Wa Hoekom kan ons nie maar sonskynweer gekry het? Nie? Alles is dan so in plek gewees, het vir ons alles so bevestig, alles het net mooi geloop vir 6 maanden, ons eerste dagse skrifie was dan 100%, nou kom ons hier so kyk hoe lyk het nou. Alright, en so gaan ons verder, jy kan vir ons nog ene aangaan, dis ons a haalkorrel gelijk het daar, nou sit jy op 'n motorfiets met so haalkorrel, ek het daai gelukke gemis, maar hulle het a kaar daar gewees, dit lyk of hy ongeluk was, kan nog een aangaan? Die omstandighede wat ons gehad het, dit is dis die gemiddeld, daar is ons trokkie, jy kom in die aand, ons noem het die bewek, dan slaan hulle nou op, en, en dan lyk het so, dit is baie gave omstandighede, dit is dis die dakar, en, en nou moet jy kop hou, want, allemaal het nie, die ervaring wat ek en jy hier het, en die geestelike volwassenheid, om te verstaan wat nou aangaan, want ons koppel dadelijk, dit wat met ons lichaam, met ons siel gebeur aan hierdie goeie woord. Nou, nou moet ek evangeliseer dan, ek wil eindelijk nie dit doen nie, want ek wil slaap en ek is moeg en ek is, ek is nou nie lis vir dit nie, maar dit is waar die groot voor gekom het. Daai is as ons in um, Bolivia gereid, dit is so 4500 meter bo siespiel. Nou, um, as, jylle, as jy met vliegtuig reid en jy gaan so kaap toe, op 4000 meter begin die Bowings die preserhuis. So hulle begin sierstof in die kajiet inblaas. Nou ons het gerei 4500 da, en die meeste oud kon het nie vat nie, so het hulle gelijk. Maar ons het dit gemaakt. Nou hier kom een groot getuienis. Hierdie oudheid, elke ochend, hy wou nie ry voor ek nie vir hom een skrifie gee nie. Hy is Wessel Bosman. Pietje behoort om te ken, hy was springbok atleet Sam Dion Brummer en die manne. En Wessel is eindelijk net een Uh, hy is nie een reisiesjare, maar hy is adventure ou. En die ochend toe ons, hierdie was dag 5 gewees, toe lees ons hierdie skrif, Wees nie bevrees nie, want ek is met jou, kyk nie angstig rond nie, ek versterk jou, ook help ek jou en ondersteun jou, en ek is jou redende rechter aan. Nou wees het op dag 5 gekom, en sê derde jaar, dit is die verse wat hy gekom in die vorige jaar, het op dag 1 en 2 geval, hier val hy op dag 5, maar hy wil nie ophou nie, hulle, hy is ongeveer so 600 kilometer in die woestijn in, en hy val, en die medis kom by hom, en hy wil opleid, hy sê nie, jy luid my nie op nie, ek gaan hierdie ding klaar maak, hulle sê oké, okay, doen 10 pushups, maar 10 pushups, die man al twee sy handen is gebreek, en hy doen dit, en hy maak die reis klaar, die aand, kom hy by die beweek, en hy koteer vir my die skrif, en dit het in sy hart, vlam gevat, hy het verstaan, dat dit is nie die heren wat om laat val het nie, hy het nie gekyk nie, hy het in stof gerei, hy moes gestop het, so, en hy verstaan dit, en die ons vraag vir hom, Wessel, jong, gaan jy volgende jaar weekom? hy antwoordt al die herediging, hy sê, man, twyfel jy of die son skyn as daar bewolk weer is, die son is daarboe dit is net een bewolkte weer in my omstandighede en ek kon sien hoe vat hierdie ou dadelijk hierdie, hierdie waarheid en vriende, wat kan dit vir ons meer maak een beter ervaring as jy iemand kan leer en kan sien hy verstaan iets dan gee ek die heren al die eer vir dit dit waar wesel geval het, die volgende paar daag het die dinge vir ons baie mooi geloop. Daar rijd ons maar net langs die soutpan, um, dat gaan goed met ons, ons beplan om hierdie ding te wen, het gaan alles loop na donkey dory. En toe gebeur daar ding op dag 6, daar is dag 6 so 200 kilometer in. Nou as julle mooi kyk sal julle sien, daar motorfiets van my is so bieke skeef, want daar had ek geval. En uh, nou wil ek vir julle dag 6 skrif hier jy Hier word ek ook toe, ek in Wessel nie sêlle boekie, ja, God is my huil, ek sal vertrou en nie vrees nie, want die Heere, Heere is my kracht en my besalm, en het my tot huil gewaard. Onthou, ons is a, a bewek, dis Wessel, dis ek, drie mechanics en die spanbestieder, en ons, en ons lees hierdie goed, en daar gebeur het met my. Nou, onthou, ek het julle gesê, daar is nie a Bible op die daak nie, Al wat die mense kan lees is vir jou. En ek en jy word ook gelees. Ons kinders lees ons. Hulle is ook nie noodwendige bybel in die sondagskool nie. En dis ook ons moet fix wees. Oos kom ons byl moet skerp wees. Daar kan my nog aangaan. Dis maar net om veel te wees hoe lyk het. Die achterwiel van my is hy so, hy so gebakkel geweest Doe ek nou klaargeval het, rijd ek tot by die naaste gehigie. En die ouwens is bezig om te bouw en ek vraag vir hulle Gualas En hulle geef my klom Gualas en ons buig alles recht Dat ek daarom net so tot by die huis kan kom, tot by die aand Om weer alles te herstel en, uh, Maar ek het hier besluit, ek gaan klaar maak Maak nie saak wat nie, al rek nou die ding op drie wielen tot by die huis Ons gaan klaar maak En uh, toe breek die risdag aan Daar is maar net om te wees, uh, daar een van ons panmaats wat saam die karre gereid het. Daar het alles nog mooi geloop. Ons is nog volspoed gewees. Daar het ons, uh, ek denk het is Nasir Ali, wat ek reid daar saam met hom. Daar is die soutpanne, daar we ons verlede jaar gereid, waar alweer so die ouwens uh, verdrink het in die soutwater. En daar is die aand met die bewek. So like ek as een man nou jou bike nie... So was nie so lekker gevoel gewees nie um, Die gemoed was laag Je weet nie of jy paard te gaan kry nie Die julle boonse ding is dit wat ons uh, Noem ons Navigation Tower En die goed is in Suid-Afrika al aangesit So nou moet ons hoop om het weer recht te kry En recht te kry vir die volgende ochend En toe lees ons hier die skrif Nou dag 7 uh, Daai was dag 6 geweest, Dag 7 is een risdag Nou die aand ons daar aankom, omdat ek niks gehaad het nie, het ek een fijn van 40.000 euros gekry. Nou as jy die sommiekie maak in rand dollar, dan moes ek opgehou het. En ek spandeer een uur lang, om van die een gesag tot met die ander gezag, om met die ander gezag te gaan, want hulle sê nee, jy het eiding met die hammer so geslaan, en jy kan nie selfs so kom nie. En al bewys wat ek toe met die topstruktuur kry, is my... 'n Roudboek het gaan stilstaan Op die kilometers wat ek val 97 kilometers En hulle kon dit to En sê ek kon aangaan en hulle skryf Hy skuld af Toes ek baie blij want daar kan ons weer aangaan En die volgende dag Die volgende ochend is ons risdag en ons lees hierdie ding Toe jy woorde gevind is Het ek hulle opgeeet Jy woord was my vreugde en vroelikheid Vir my hart Want jy naam is oor my uitgeroep Heere God van die leerskare. Nou, in die daakar is a geweldige kameraadskap. Die eerste twee, drie daag jy weet, dan is die testosteroon hoog en amal wil wen en goed, maar as jy daar in die woestijn sit en jy sien hierdie ou, as jy hom nie nou gaan help om vir botelwater gee nie, is het verby met hom. Kom ons op dag 7 en amal help my om die fiets recht te maak. En groot was ons jylle spanse vreeg dat ons al die parte gekoop kry en recht te maak. Daar my mechanic bezig om die fiets recht te maak en die volgende ochend, die is ons so, ek dink ek moet 6 hier opgestaan het, 10 voor 6, toe kan ons die sms, die man is kla, ons kan weer gaan en ons, ons begin met die volgende dag dagse reis. Uh, daar is die rustdag, dit was die eerste dag na die reen en die, kan ek sê, die ergste wind en goed, wat ons bykie van die oopweer uh, gekryd nou die wolke Dit is baie sonskijn vir ons geweest. En ons het alles so gepak, dat ons goed net kan droog word. Op die stadium het ons vervierdaan nie gebad nie. Nou Boeta, weet jy hoe leid jy as jy rarig oefen, en vervierdaan nie bad nie. Ons het die nacht, toes ons trokkie is nog nie daar nie, jylle sal sien is net ons reiers wat daar is, ons trok is nog nie daar nie, hulle is nog een duisend kilometer van ons af, en toe word hulle vastgekeer by die rivier, en hulle kon nie oorkom nie, en ons sit daar die nacht, sonder slaapplek, sonder bewek, sonder enig iets, en ons gaan slaap in die hotel, en uh, ons kom by die hotel, maar as jy daar kan rij, is jy hier hou, so jy het eindelik een free pass, om enig iets te doen, en uh, ons krij een lift tot by hotel, en ons gaan daar, Wat ons een inkom by die hotel, betaal ons nou maar so, want jy, jy wil nie te veel ingaan nie, want jy reik, as jy jouself reik kan, moet jy weet, dit is nie so lekker nie. Ons gaan so dier die hotel tot achter, en ons trek ons kalsterre uit daar, kom terug, en elke ook start omtrent een koekie soep op. Toe zit nou die eerste dag wat ons soep en water en goed krij. En dan waardeer jy weer die klein goedjies in die lewe. Baie keer word ons bykie gemaklik. Piet het gestrand genoem of, of rean. Weet, as jou vrou veel kost maak, en sê, die aardappels is die lekke of dit nie. As jy daar aardappel gekry, dan sê bly. As jy stort gekry, dan sê baie dankbaar. En vrienden, ons moet uh, daarna kyk, dat ons nie die lewe voor graant het vat neem. Ek het gekies om hierdie ding te doen. Ek het geweet, het gaan so wees. Maar het is een leerschool om te weet, dat uh, die lewe is meer as net om te vat. Die volgende dag, maak ons eie fiets recht, alles is reg en ons wil hierdie Dakar wen. Daar begin ons eerste groot woestijn stage, en om vir ons aangaan, en dis waar ons uit Afrikaans toe op ons beste gedoen het. Maar op dag nommer 9, breek my fiets, en ek kan nie aangaan. Nie. Nou, om al hierdie positief te hee, in jou achterzaak, En skielik gebeera ding, jy moet ophou. Ons kon nie die omherstel nie, was op een marathon stage. Uh, niemand kan jou sleep in die woestijn nie. Dit is die dag wat die 52 grade was. En die ouwens druk net hulle rooiknopjes. En ons, toe ek so staan, sien ek al die helikopter hulle uit die woestijn uit. En hier staan ek, ek wil nog rij en ek het nie motorfiets nie. En ek rij so, ek stap so om die motorfiets. Maar ek is rarig te leergestelde. Hoe kom nou, ek is dan so opgekeer, ons op die stadium leek derde die reis, en ek dink achtste al geheel. So ons, ons plan was, dat my spanmaat moest al na die eerste drie wees, ek wil vijfde gekom en, en uh, hier gebeur hierdie ding. Maar by die daker werk het, so as jy uitgaan, het jy twee kieses. Of jy wacht vir een trok wat jou, van die oomlik af tot die volgende ochend, kan kom haal, so jy moet bereid wees om heel nacht in die woestijn te slaap dus so kom jy extra water en op jou motorfiets moet he of jy kan self uitgaan en na daar kom klomp Argentine aangehaard en hulle help my om uit te kom ek is toe gelukkig 13 kilometer van die naaste dorpje af nou dit was een baie lekker ervaring, hulle was so 5 of 6 wat jy achter gestoot het en nou ou met een 50 trek my voor Nou, dit is in die woestijn staan, die ouw oh met die 50, hulle sit 2 op, om net te kan rij, en hierdie mens sê achter, maar so ons uit, uit die rivierbedding, en daar gaan ons, ons is op ons eie, ek is uit, en is een grote leerstelling. Daai aankry ek een lekker bad, want ek uit, ons mag nie by die, die beweeg blij nie, want ons geet die mechanics en ons span die meeste uh, geleentheid, want daar is nie slaaplik en goed nie, dan laat hulle kan, die rest van die span ook kan uh, goed doen en hy volgende oogend bel my vrou Kliemu met minder goeie nies. Ek is een houtwerker, ek doen slieperwerk, sy sê sy, sy moet my iets vertel. My fabriek en my jylle voorraadslepers het omtrend afgebrand. En uh, ek is hardseer oor dit, maar dit plaat my nie te veel nie, dit is maar iets wat gebeur en goed. En uh, maar ons praat net met mekaar en sy sê sy, sy, sy gaf my foto stuur. En so elf die ochend, gaan ek onder in die eetsaal in, en uh, die foto's begin deerkom, en hierdie foto's kom deur. Vrienden, nou, slieper, ek weet nie of julle ken nie, dit is een treinspoor, hout, wat hulle on treinspoor, die ding kan nie brand nie. Ons bou het in ons kachels, en, en hulle kan nie brand nie. En ek het my lewe vir 20 jaar daan gewaai, om een voorraad by mekaar te maak, want dit is ons nou een lekke pensioen, dit is een veilige belegging, Jy, uh, hy kan nie brand nie, niemand wil hom steel nie, ek verwerk hom, dit is goeie rendement En daar brand hy uit Kiek daar, daar is net uh, getuin, dus hy kan uitbrand En uh, dit was nie lekker nie En die, die ochend toe ek die foto's kyk, dit is wat oorgebleed van een stapel van so 100 Dit is net een hoopie as So hy het deel uitgebrand Maar nou sit ek baie ver en ek is stoksiel alleen tussen Klompfranse en Spanjaarde en jy is nou al vir dertiende daar alleen. En hier die foto kom door. Nou sit ek in die eetsaal, dit is die eerste keer dat ek het nou besef. Piet, to is hy oorings weg. Hy het nie eerst uitgepopt nie. In Suid-Afrika kree jy spritsdrinkers. Nou as hulle huil, dan huil hulle. Ek huil soos een spritsdrinker in die, die eetsaal. Laai Franse en die Argentine ek worry nie, hulle verstaan my moes nie, hulle weet nie waar het gaan nie, maar ek huil nie omdat ek een verlies het nie, ek huil omdat ek my vrou en my gesin nie met liefde kan toemaak nie, en ek sien hoe vriende my help, en ek besef daar, hoe gaan ons Jesus wees vir mekaar, net dier die boek wat jy gelees kan word, en moet nie dink dat jy nie die vermoe het om so 'n boek gelees te word. Dis al wat ons, is al hoe Jesus' manifestatie kan wees. Hy kan nie dier hierdie bank of die motorvets of iets, maar dier my, dier die liefde wat ek kon ervaar, al sit ek 10.000 kilometer van my mens af, dat Jesus het dit so bewerk, dat daar vriende is wat hulle kon ondersteun in die moeilike tyd. Is dit nie wonderlik dat ons so papa kan dien nie? En nou piet ek huil. Ek sal vir jou sê, dit was, dit was nou lekker geweest want ek het nou een license gekry om te huil. En eindelijk hele man moest ons nou nie. Vrienden, en toe lees ek hier skrif. Ondou nou, ja en jy het moest nie geweet my goed brand uit nie. Luister wat sê die skrif. Dis dag nege. Loof die Heere, want hy is goed. Isch. Dit is nie altyd, die connotatie is nie so lekker nie, maar ons gaan aan. Want sy goedentierentheid is tot in eeuwigheid. Uit benauwtheid het ek die Heere aangeroep en hy het my verhoor in die ruimte. Die Heere is vir my, ek sal nie vrees nie. Wat kan een mens aan my doen? Vrienden, hoekom maak ons so by mekaar? Hoekom is het vir ons as man so belangrik om by mekaar te maak? Dit gaan oor hierdie laaste stikkie. Ek sal nie vrees nie, wat sal een mens aan my doen? Ons is heel dikwils geneig om ons eie ding te wil doen. En ons gee nie ons Heer Jezus kans om vir ons te voorsen nie. En ek besef daar, dis ee eindelike financiële, onsuksesvolle poging gewees. Die daker kost een hoop geld, hier sit ek, ek het dit nie gemaakt nie. Daar brand my financiële toekomst af. Maar, in my gees is ek 100% Dankbaar dat ek die Heer Jezus kan ken en ek weet, die kruis was daar vir my gewees. En ek hoef nie nou op, a, op hierdie kant sy been te wankel en weer te gaan begin werk nie, want dit maak nie saak nie. Wat saak maak, is dat ek een verhouding met die levende God het. Vrienden, ons moet werk daarin om een verhouding te Nou begin ons by dag Nou begin ons by dag 10. En is nou na die brand, jy moet nou opstaan en daar moet jy laat waai. Jy kan volgens die volgende opzit, luister wat lees ek. Staan op en word verlig, want die heerlijkheid van die Heere gaan oor jou op. Kyk die duisternis oordek die aarde en die donkerheid die volke. Maar oor jou sal die here opgaan en sy heerlijkheid sal oor jou gesien word. En die nasie sal trek na jou licht en die konings na jou stralende opgaan as dit dan nou nie vir my uitgewerk is nie, dan weet ek nie. Hoe op dag 10 kom die skrif op, die dag na ek al hierdie goed, en dit gebeur net so. En dis hoe kom ek sê, ons byle moet skerp wees. Gebruik jou vriende, gebruik jou vrou. In hierdie tyd het ek gesien, hoe belangrijk is een vrou en een gesin. Piet het gestraand gesê, sy vrou het om so reg opgehou op 'n stadium, en sy gesin het om voorgestoot. En ek het dit ervaar, En ek eer die here daarvoor. Die een wat een goeie vrou gekry het, het een kostbaarheid gekry. En ons moet hulle koester bied. Ek het geluister gestrand. Vrienden, toe, toe Jan my vraag om, om voor te berei, uh, of, of een getuienis te geef van hierdie goed, toe gaan ek nou gauw dier hierdie kaartjes, en ek sien, ons het 13 daag gehad, en ek het tot bij dag 13 gelees, En skielik sien ek my, hier is dag 14, maar dat was nie dag 14 nie. Ek het nooit dag 14 gelees nie. En ek besef dat ons allemaal het te opdracht. Luister wat sê, dag 14 het ek vrijdag gelees. Wat kan ek die Heere vergeld vir sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossing opneem en die naam van die here aanroep vrienden nou, toe ek nou klaar is en al die, alles is voorbij was my geest baie sterk, ek was blij dat ek geestelik vol was en fiks is en toe die kamp opkom, kom my twee seens en hulle nooi my kamp toe en dit was vir my wonderlik, ek moet hulle nooi maar hulle nooi my wat se voorrecht kan een pa of een vriend hee as iemand jou nooi En toe lees ek hierdie versie. Kom ons lees om net Wat kan ek die Heere vergeld vir sy weldaaraan my? Hoe kan ons die Heere terugbetaal? Hoe kan ons dit doen? David het dit gevra. En ons het so 2-3 weke terug, het, het Jan gesê, gaan skryg jou persalm. En ek het begin om te sê, Heere, maar ek het moes op persalm. Ek het een geskiedenis, ek het een getuienis, ek het Goeie goed wat met my gebeur En hoe kan ek die Heere vergeld En ek kom op hierdie punt Waar ek sê ons moet hierdie volgende ding leef Die Heere sê 142 keer in sy woord Ek is En hy sê vir, vir my Ek moet die, die moment lewe Want ek is die Heere God ek is Hy sê ek moet nie leef in die verlede met die daker en die brand en sy verlede nie, want hy sê, ek is nie die Heere, ek was nie. En so het sê ek maar, ek is nog bykie bekommerd, want ek moet nou weer gaan werk en al die goeders. En hy sê vir my, onthou, ek is ook nie die Heere, ek gaan wees nie, of ek sal wees nie. En ek sê, Heere, aan u al die eer, ek is die Heere, ek is. So ek wil jy ook aanmoedig, Lewe die moment, lewe dit wat ons, kamp hierdie naweek was dat God 'n droom vir jou lewe het. Moenie na die droom, daar is al reeds droom. Jy is besig met dit en lewe dit uit. As jy op jou bike sit, is jy net so kind van God as wat jy hier in sit. As jy more bome plant, as jy boer, as jy 'n konstruksiewerker is. Daarso moet ons net so weet ons is kind van God en wat ons partykeer doen. En ek sien dat ons finansiële welstand by die mans en by die vrouwens is het heel dikwils hulle toestand met hulle lichamelike uh, met, met hulle lijf bepaal hulle hulle verhouding met die Heere snert, dit is nie die waarheid nie ons verhouding met die Heere Jezus het niks met hierdie goed te doen nie verhouding is dit wat saak maak en jou financiële toestand en jou lichamelike toestand het niks daarmee te doen nie en kom ons vraag, jyre, hoe kan ek jy vergeld vir jy weldade? En dan vraag die ouwens my, sal ek weer daar kan rol rei, met my jylle hart. As ek het, as ons het wee een moendlikheid krij, met my jylle hart. Want op die einde van die dag, weet ons dat die jyre al die eer krij. Baie dankie. Dankie, George. Dankie, Boeta. Jylle verstaan nou nie, moeie wat die binnen in my aangaan nou op die ek nie. Ek het moos nie die Dakar gerei nie, ek was nie daar nie, ek het nie nagevors nie. Maar is dit nie kostbaar, hoe dat Godse Gees so getrouw is, en dat hy vir ons sy woord gee nie. Ek weet ons het, um, ek wil nie lang met julle bezig hou nie, is, ek wil net ietsie opsom. Ek weet ons het gisterochtend gepraat, oor Salom 1, die wat gaan oor die twee weer, In duit 30 roep die Heere door die Mooses ons uit, hy sê Ek hou in jou voor die twee tweewee, die lewe en die dood die seen en die vloek hy sê kies dan nou die lewe dat jy kan lewe en wat George van my geleer het in hierdie tyd, want voor die tyd al, het hierdie George is fiks, jylle verstaan nie hoe fiks is hy nie, hy gaan oefen in die ochend en hy vat hy ons ouds in die marag ons mortels dan ja, vat ons in die marag, dan gaan ry, en moet ons fiets, dan moet ons nou gaan saam met ons ry, dan sit veertig grade, dan gaan ry ons bergfiets, die hitte van die tlippe af, jou meer as die son van boe af, en dan spook ons die bulte en die goeders uit, en dan ry ons, en dan sien jy, ou George raak so weg, in die sin dat, jy sien, George's kop is nou op ander plek, jy sien net, gaan hy ons onder ons uit, dan nou, nou, nou, nou kom George weer by, en sê, Oh, excuse man, ek het vergeet. <lacht> Dan probeer ons <lacht> byblie by George. Dit is die paraatheid, dit is die fiksheid, maar die belangrijkste ding, ons sit daar na het water en koffiedrink na die tijd middag in. ek kom terug by die huis en ek sê vir hy ek sê ek het, ek is so gestig, ek is so geseend, ek sit in gesprek met twee boetas en ek beleef net hoe dat George hierdie in van hierdie verhouding wat hy ontdek in hierdie proces hoe dat hy dit met my deel en ek wil jylle aanmoedig manne ons het nou mannekamp gehad skies ons wanneer die vrouw ons afskeep vanmorgen nie maar een man sonder broeders is een arre man a broederskap is een ongelooflike wonderlijke ding en ek wil jylle aanmoedig bijvoorbeeld in die gemeente met die kleingroepies ook Dit is waar ons broederskappen vestig. En dit is een broederskappen waar ons hierdie geestbelevenis, hierdie fiksheid kan oordra. Dit is my so kostbaar dat George hierdie skrif, ek weet nie of jy besef, jy het die al skrif aan nie. Prediker 1010. Prediker 1010 sê, as die eisterstomp geword het, waar is prediker, wat ek het vir julle lees. Prediker 1010 sê, as die eisterstomp geword het, en een mens die lem nie gesluip het nie, die snijk kan die gesluip het nie, moet hy die krachten meer inspan. <laughs> so, hoe stomper die buil, hoe meer kracht moet ek gebruik. En jy sien, hoe makkeliker word ons leven, as die buil skerp is. En nou, gebruik George vanmorgen hierdie beeld, nou, ek wil, ek wil het veele wees, ons het twee we, ons het Godse weg, Godse weg, daar is Godse weg, en ons het een ander weg, kom ons sê, een bose weg, David skryf, hy sê, ondersoek my, dier grond my oog God, ondersoek my, ken my hart, hy sê, kyk of daar by my, a weg is van smart, of eindelijk die weg van smart beteken, a bose weg is, maar lei my op die ewige weg, so ons die bose weg, wat kom ons sê, die verloop van die weg, is hy gaan vergaan. Hy sê, salom 1 skryf dit so, hy sê, welgelik zalig, is die man wat nie wandel in die raad van die goddeloze, nie staan op die weg van die en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy ba is om die buil skerp te maak, sy ba is in die woord van die Heere en dit oordink hy dag en dag hy sê, hy sal wees soos een boom wat geplant is by waterstroom wat sy de gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doet Alles wat hy doen, voed hy voorspoedig uit. Jy weet, soos na George sê, en luister, en ons sê, hy kon die dakkar nie klaarmak, en hy moes op dag, dag 9 onttrek. Maar, is dit die ervaring met julle het vermoorde? Die ervaring met ek vermoorde, is alles wat hy doen, voed hy voorspoedig uit. Dit gaan nie oor die klaarmak van die dakkar nie. Dit gaan oor die voltoeing van die wetloop, en van sy einde lewe. Kan julle sien hoe die twee van mekaar af loskom? Recht? hy sê, alles wat hy doen, voor die voorspoedigheid, hy sê, so is die godeloose nie, so is die bose weg nie, hy sê, maar dit is soos kaf, wat dier die wind verstrooi word, en dan sê hy die belangrike ding, laaste vers van Psalm 1, vers 5, hy sê, daarom sal die godeloose nie bestaan in die oordeel, en sondags in die vergadering van die rechtverdigers nie, nou, luister, Rian het het vanmorgen opgesom, wat ons gesien het, is in die kruis, het God gedeel met sondagskap nou kan ek, kom ons beskryf het so God maak die mens na sy beeld en sy gelijkenis hy is die mens hy maak die mens na sy beeld en sy gelijkenis, en hy sê vir die mens hier is jy God maak die mens vir hierdie hoë weg vir die eeuwige weg hy maak die mens, hy plaas hom op die weg, hy sê, onderwerp die aarde en hier is daarover maar daar is een vijand, is die bose, daar is die vijand, en die vijand het een begeerte, hy het een begeerte na die mens, God sien die mens, maar jy weet as jy sien, hoef jy dit nie in die geheim te doen nie, as jy iemand wil sien, kan jy maar openlik uitkom daarmee, jy gaan niemand afronteer door te sien nie, so God, doen dit nie in die geheim, jy doen dit in die openbaar, in die... hy kom sê openlik, hy sê ek sien jou, die vijand wil nie sê nie, die vijand wil vloek, maar jy weet as jy wil vloek, wil ouwens nie na jou luister nie, ouwens wil nie graag die vloek hoor nie, so vloek is een moeilike ding om te bemaak, so as jy vloek wil bemaak, moet jy om toe draai, jy draai om toe in misleiding, jy laat om lyk soos een sê, dit is wat gebeur het pas met die vrouw, jy sal soos God wees as jy, maar dis waar die vloek le, die vloek toegedraai, sien jy, so die vijand gaan, gaan dit kom, en weet dat hy reg gekryd, hy die mens uit sy positie, uit die ewige weg, het hom afgetrek, na die bose weg toe, en die mens het een sondaar geword, hy het Godse vorm verloor, en hy het voortgeploeter in hierdie sondaarsweg, hy sê, kyk of daar by my een weg is van smart, God het die weg van smart gevind En juist omdat God het gesien het God gesê, dit behaag my nie Hy sê, daarom gaan ek een ander verbond met hulle maak En hy stuur sy sien, Jezus Christus Hier stuur hy vir Jezus Christus Hy stuur hom Naar die aarde toe En hy kom herskeep die mens Hy kom haal die mens uit die put van sondagskap uit En hy kom rechtverdig die mens Met andere woorde, ons het gesê gister Uit 2 Korinties 5 Vers 17 het waar geword, hy sê, omdat ons ingesluid was, in die sien, in Jesus Christus, is ons nou, een nieuwe skepping, het God, een nieuwe skepping geskept, iemand het vanmorgen, in die getuinis gesê, van die mannen gesê, ons gaan met gerechtigheid, huis toe, nou ek wil dit korrigeer, ek wil sê, ons het met gerechtigheid, die ingestap, ons gaan met die, kennis, van ons gerechtigheid stand, gaan ons huis doen. Maar ons was in elk geval, altyd, waardig. Want ons was ingesluid in die kruis, en van na die kruis af, is ons gerechtverdig, het ons een nieuwe skep en het God ons weer teruggeplaas, op die eeuwige weg. Wat sê vers 6? Hy sê, kom, vers 5, hy sê, die goddeloze sal nie bestaan, in die oordeel van die sondaars, en die sondaars in die vergadering van die gerechtigheid, die sondaar waarmee die duivel die mens bedien het, kan nie staan in die vergadering van die rechtverdigers nie, nou wat het die vijand gedoen, die vijand is nog steeds daar, en die vijandse hinkering is nog steeds na die mens, hy loop rond soos een bril in een om te kyk wie ek aan verslind, hy kyk waar kan hy sy naals inslaan, en toe wat kom doen hy, hy kom bedien die mens weer met sondaarskap, en hy trek hier die mens weer af, want hy sê, na die kruis, sê hy, die mens is in sonde ontvangen gebore. En jy moet Jezus aannem om eendag jimmel toe te gaan. Oe, maar kan jy sien, hoes die sonderskap weer toegedraai, jy moet Jezus aannem. Dit klink so goed, maar jy bly een sonder. So wat help dit om Jezus aan te neem as ek een sonder bly? dan kan dit hoogst in sy kaartje jemel toe wees, dis wat hy voorgee. Maar besef jy net, die armoede van my leven, want nou is daar weer by my, is ek terug op die bose weg. En ons het hierdie beeld gebruik, ons het gesê, die Heer het my toegedraaid, in die mantel van gerechtigheid, dis wie ek was. En toe kom die vijand, en die vijand boewe die mantel van gerechtigheid, kom trek die vijand van my sondagskap aan, en hy sê, ek is in sondag, no mm, kan nie jas sien nie, ou oh, wat in zon so ontvanger geboorde, kan nie sê, en hy sê, ek is in zon so ontvanger geboorde, kan julle sê wat gebeur met my, hoe lyk ek werkelijk, dis wie ek werkelijk is, wat dink ek, ek dink ek is dit, hoor jy die lewe, nou sê hy, die sondaars, kan nie bestaan, in die vergadering van die gerechtverdigers nie, jy sê wanneer die gerechtigheid, hy sê, die verborgenheid van die ongerechtigheid, is alleen die werkelijkheid, totdat hy het wat teo uh, geopenbaar word, sê Paulus vir die Thessalonissense. Wat bedoel hy daarmee? Hy sê, wanneer die, die leen, wanneer daar gebrek is aan waarheid, hou dit die verborgenheid aan die gang. Maar as die waarheid beskikbaar is, dan ontbloed dit die leen vir wat het is. En daarom die belangrike ding waarmee mannen, waarmee ons wil jylle luister stuur, al stuur ek jou met niks anders huister vandag nie, is dat soos Martimeus die kleed, van sondarskap, van blindheid afgegooi het en sê, jyre, ek is beklee ek is beklee of ek die dakar klaargemaak het of nie of my ensin opgeblaas het of nie of ek nat gereen het of het droog is of het goed gaan of het slegge gaan o, o, Koos, sy het nou het sê vanmorgen die kind, so prachtig, hy sê, hy sê dit het gereen, maar ek is so dankbaar ek het die Jezus nie in die reen gesien nie. hy sê, dit was droog en ek is dankbaar ek het die Jezus nie in die droogte gesien nie. ek het om aan die kruis gesien Want jy sien, as ek om in die reen sien, dan gaan het ophou reen een dag. En as ek om in die droogte sien, gaan het ophou droog wees die een dag. Maar as ek om in die kruis sien, die kruis staan verdevig. En jy sien om om te sien vir wie hy is, om nie te sien in my omstandighede nie. Maar kan jylle sien wat gebeur het, die sond daar kan nie bestaan in die vergadering van die rechtvergers nie. Nou wil ek vir jou vraag, wat is die vergadering in jou denken? Wat is die vergadering in jou gemoed? Rian het gistermiddag met ons oor en oor gepraat oor Romeine 12 vers 2 ons moet verander word in die vernieuwing van ons denken wat is die vergadering hier jy sien ek kan nie die sondagskap die sondagskap waarmee godsdienst, waarmee die vijand door godsdienst my bedien het ek kan nie daar die sondagskap laat bestaan in die vergadering van die rechtverdigers nie want hy sê God is bekend, nou soos in vers 6 God is bekend met die weg van die rechtverdigers hy ken die weg van die rechtvaardigheid die weg uitgeleid. Nou kom Paulus, en Paulus sê vir ons in, in Ephesians 2, by vers 10, hy sê, ons, ons, dis nou ons, dis hoe ons nou lyk, hy sê, ons is sy maaksel, ons is hier die nieuwe schepping, wat God geskapen het, ons is sy maaksel, geskapen, waarvoor? Vir hier die lewe, vir die lewe en oorvloed, want Jesus sê, ek het gekom om vir julle lewe en oorvloed te gee, oorvloed te gee, die dief sê, ek is hier, hy sê dit nie, maar, maar Jesus, vertel vir ons van hom, kan het ons nie sê nie, want het hy het ons die ding weggegeen, hy sê die dief wat stiel, slag en verwoes, maar Jesus sê, ek het gekom, dat jylle leven kan hee, en dit in oorvloed, en so kom hy met sy oorvloeds leven, en nou kom Paulus, en Paulus sê, hy sê, hy het vir ons hierdie weg bereid, hy ewig weg, leie my, sê die psalmdichter, hy sê, leie my op die ewig weg, die Heere sê, ek het vir jou die wegbereid, hy sê, ons is sy maaksel geskapen tot goeie werke, tot die lewe van oorvloed, hy sê, wat hy bereid het, so ons dan kan wandel, hy het, het bereid, so dat ons dan kan wandel, nou hoekom sê ek dit, ek wil hier met die ding verstaan, ek hoop jy het gesnap, wat George vanmorgen vir ons gesê het, God geef vir ons een lichaam, en geef vir ons gezondheid. Maar fiksheid is my verantwoordelikheid. Voor fiksheid neem ek self die aanspreeklikheid. Ek kan nie van God verwag om my fiks te maak nie. God het vir my die buil gegee, wat ek sê. Hy het vir my die sluipsteen gegee. Hoor jy, die buil is die vermoe. Die sluipsteen is Godse woord. Hy sê vir my sy woord gegee. Hy sê, as ek, die, hy is die skerp maak, dan gaan ek op hierdie pad loop. Maar anders gaan ek in die sweet van my aanskyn my brood eet. <laughs> Dit die vloek daai. Hoor jy? God sê leven in oorvloed. Die vijand sê nie, Boeta, sweet van jou aanskyn vir jou. Waarom moet ek sweet van my aanskyn? As die eister nie skerp is nie, dan moet ek my krachte meer inspan. Dan gaan die sweet van my aanskyn Inskop, verstaan jy, dan word het een vreesige krisis, as my moedervies die engine gaan, of ek in die sloot geval het. Maar besef jy, ek kan in die sloot vallen, my in gaan, en ek zweet nog steeds nie. Want die Heere is vir my, <laughs> en ek sal nie vrees nie, wat hulle mens my doen. Die Heere het my aan my, sy redende rechterhand het my gegryd, en my die modderlige sluikheid slik, opgetel, kan jy sien, ongeag die omstandighede, is ek boek aan die omstandighede, hoekom? Jy weet, een dag het Stefan Pretorius met ons met die, met die kamp gepraat, en hy sê, hy rijd van, van potse stroom af hierna toe, en nou jylle houds wat op die N12 rijd, weet wat een er gevaarlike route dit is, hy het nie meer potholds nie, maar hy het nou syke annergoeders, syke oe, wat oorals langs die pad staan, en wegkryp, en net weet waar die ouwens dalk al te vannacht rijd, en waarmee jy jou kan weet kry. Julle ken veral vir Bloemhof, julle ken ons nou die, die pad, die N12 nie. En nou sê hy, terwijl hy nou rijd, en hy sien hierdie manne so langs die pad staan, dink hy by homself, hy sien daar gaan die bouwing oor. Hy sê, as ons op die traject van die bouwing vlieg, dan is ons vry van die aanslag, van die verkeersmanne wat ons spoed meet. Het jy al gezien dat die ouwe bouwingsespoed meet, vir mekaar kie gee? Besef jylle, wat probeer, hoekom probeer ek jy vergelijking maak, ek wil hier iemand verstaan, as ons op die eeuwige weg beweeg, as die eis gesluip is, dan speel ons nie op die terrein, van die slaggate, van die lewe nie. Waarom kan slaggate ons bykom? Sien jy, luister, die selle slaggate, Daie tyd hy was hy nog in aanbouw met die N12, en jylle weet hoe hy gelijk nie, wat sy slaggaat het hy gehad. Nou, die selle slaggaat is daar, maar het jylle achtergekom, ek kan dit so goed onthou, ek het jare terug in die tachtags baie in Botswana gewerk, en dan rijd hierdie pad op van Brei af, Gansie toe, dit so 500 kilo's, uh, wat jy moet een 4x4 moet rij, en, en dan moet jou 4x4 ook sterk wees. Ek dink die pad, gelijk omtrends is wat Columbia, Sapphire, Havreau, George hulle gereid het. So jy met jou story ken, en jy weet, nou, nou het ek gaan werke boos, soos my mikroskoop en my centrifugeerders en al laai goeders wat ek moet saam met my rui, en die sensitieve apparaat hierdie, en die pad skit dit, breek dit uit mekaar uit en nou het ek nader en vir jou, sê kerel, sê so jylle wil ek, moet kom jylle my opvlieg, want ek sê nie kans om my apparaat oor hierdie pad te sit nie, en dan gaan ek met hierdie 6 na 206 gaan ek daar oor, dan vlieg ons boek in die pad dan kyk ek af, sê ek, jylle my die pad leek om nou lekker glad van die bo af dit is die selwe slaggat, maar die pad lyk so glad. Jy sien, as ek, as ek hierdie hoogweg wat God vir my bereid het, as ek dit bewandel, dan word die slaggate, hulle is daar, maar die slaggate is nie een probleem nie. Jy sien, daar was een engine wat opgeblaas het. Daar was een kwad wat in die sloot geval het. Maar sien jy, as ek in my wandel met God, in hierdie formaat is, dan, hy sien, oh, gang jy dier die waters, dit sien nie oorstroom nie, Al gaan jy door die vier, dit sal jou nie brand nie, het jy een beter getuienis daarvan gesien al in jou lewe, as wat George vir voor ons voorgehoud vanmorgen. Maar besef jy, daar die kees is my jone. Die skryver van die breers, sê vir ons in die breers 5, hy sê, ons boort vanweer die tyd leraar te wees, maar nou sê hy, laai, hy sê, nou moet ek julle weer met melkvoed en spuise nie, hy sê, want vaste spuise is vir volwassenes, mense wat geestesvermoens besit dier die gewoonte geoefend, dit langs myse buil wat skerp is, mense wat geestesvermoens besit dier die gewoonte geoefend om goed en kwaad te kan onderscheid, hy sê, hy sê, mense wat ervare is in die woord van gerechtigheid, die woord van gerechtigheid, het vir my en jou op een ander vlak geplaas, luister mooi, as hy die sondagskap wil bysleep, dan is jy terug hier. So ons het die sondagskap afgeleed, en daarom stuur ons julle mannen, wat kom kampen terug, in so skapen onderwolwe in. Want in die wereld daar buiten, in die godsdienst wereld, waarom jy te doen gaan kry, gaan jou weer probeer onder sondagskap in sit. En daarom het uh, Riansonvele gesê, maak seker die die rechte vertaling in ons gaan nou daarby kom. Maar, moet nie laat dit jou weer onder sondagskap is nie, jy is hier, maar, om hier te wees, het ek gister gesê, is om Godse gees in te nooi, dis om in een jubelik te staan, en ek en Henda is in een jubelik met mekaar, maar dis nie te sê ons het intimiteit met mekaar nie, dis nie te sê, daar elektrisiteit, en die Engelse woord sê, magic tussen ons nie, ons moet daarop besluit, ons moet besluit en sê, ons gaan die liefde speel, speel. om die sprankel, en die opgewondenheid en die energie, in ons verhouding raad te stel, maar net soos dit met God, Ek het gerechtigheid omhels Godse geest het in my kom woon Maar dit helpt niks Ek sien baie ouwens wat, wat gerechtigheid verstaan Wat verstaan dat, dat die heren Om met ons zondagskap gedeel het Maar ek sien geen geestelike energie nie Ek sien nie opgewonheid nie Ek kan met jou sit in koffie drink Of ons twee kan met by elkaar sit in koffie drink En ek kan daar wegstap En ons het net so leeg Behalwe dat ons vol is van koffie so'n leeg wegstap as ons gegaan het, maar ek sit in hardwater, sit ek met twee boetas en koffie drink, en ek is nie vol koffie as ek terugkom nie, ek is vol woord, ek is vol opgewoonheid, ek is vol elektriciteit, van die heerlijkheid van hierdie verhouding, wat manne met God het, mense, dis wat oor gaan, maar wie ook, waar kom het vandaan, ek sê, geest is die gewoonte geoefen, en hy sê, jy kan een kamp doorloop, jy kan op een sondagochtend hier kom sit, maar ek wil vir julle dit sê, as jy nie, soos wat Piet sê, as jy nie hierdie manual gaan vat nie, as jy hom nie vir jouself gaan bestudeer nie, jy sê die essentie van een verhouding is communicatie, communicatie het twee bene, het om te hoor en om te praat, die manier hoe ek God sy stem hoor, is om te hoor wat sy, vir my, so ek moet die boek met die rechte broel lees, en so verkeerde broel lees, gaan ek niks hoor nie, Maar nou het ek die rechte bril, ek het die gerechtigheid van God. En as ek by bril van Godse gerechtigheid en van Godse vlekkeloose karakter hierdie boek lees, dan begin hierdie boek met my praat. Maar wie wat is vir my baie hart sê? Ek sien baie, ouwe, selfs in die gemeente, laat iemand anders vir hulle die boek lees. Jy het nodig om hierdie boek vir jouself te lees. Jou buil gaan nie skerp word die iemand anders het vir jou te lees nie. Jy moet het self lees. En daarmee saam, dat jy dan dit wat jy gelees het, kan weergee. Jy sê jou eie klein groepie. Jy sien om wat ek gelees het vir God te sê. Jere, ek lees dit. Jere, ek sien, dis wat jy sê. Jere, ek stem saam met wat jy oor my sê. Hoor jy wat gebed nou. Rian het nou dit mooi uitgesit vanmorgen, ek gaan nou nie weer hou, maar die essentie is, is om dan vir God te weergee, wat hy vir my gesê het, om dit te weergee vir hom in sy woord. Wie wat betekend dit? Dit skryf Petrus van as hy in, in 1 Petrus 3 by vers 15 sê, hy sê, Heilig die Heere God in jylle harte, dit betekend maak jy eis te skerp. Hy sê, Heilig die Heere God, vul jylle harte met hom. Hy sê, Heilig die Heere God in jylle harte, hy sê, en wees altyd gereed, die toils is die Griekse woord, paraat, gefiks, to be fit, to be prepared, to be adjusted, sê die woordeboek. Wees aangepas, wees gereed, wees paraat Om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap is O dou, hierdie man kom Hierdie man kom en hy kom met sy toegedraaide leen En hy probeer zondagskap op hy leen Hy probeer skuld op jou leen Hy probeer jou aftrek Na die bose weg toe Na die weg van smart. toe Jy sien, is baie van ons wat kinders van die heren is Wat op die weg van smart loop Kom aan God sê, ek hou aan jou voor Die weg van smart die eeuwige weg, wees bereid, wees gereed, ek kan nie gereed wees, jy sal nie gereed wees, as jy nie geoefend het nie, wat in dink jylle so gebeur het, as George gegaan het, na die Dakar toe, hy so eenmaal een week gaan, draai ek hier op sy motorfiets, hy sê, ek het ons al die national championships gewend, so ek is recht, en gedink ek kan die Dakar aanvat, hy so gevou het in die eerste dag, toe die reden gekom het, maar wie kon hy dit doen, maar daar baie daar was, wat hy nie gevoelde daar nou nie, daar was baie daar, wat hy gesê het, ek het ingeskryf, ek gaan, ek wil vir jou sê, het jy ingeskryf, vir wat het jy ingeskryf? Ons sien het met die fietsrij, ons sien het met die dakar, ons sien het met die ouds, wat drie kamp doen, en wat die Eisterman doen, en wat al die goeders doen, ons sien, dat ons inskryf vir die bijeenkomst, en dan, omdat ons ingeskryf het vir die bijeenkomst, helpt het ons motiveer, om in die morgen, as ons list is om nog te le, op te staan, en op die fiets te klim en om gaan trap, of op te staan om die tekies aan te en gaan draf, of zweema toe te gaan en gaan zweem, of wat jy ook al doen, vir veel vraag, waarvoor het jy ingeskryf geestelik? Het jy ingeskryf geestelik om te kom door die volwassen man? Dan sal jy opstaan, wanneer jy nog wil slaap. Jy sal daar blij sit, wanneer jy al wil gaan slaap en jy gaan sê, hierdie boek, hierdie inhoud van wat God sê, toe jy woorde gevind is, het ek hulle opgeheed, nou, oomperie het alweer vir my gesê, die woord is soos brandewijn, as jy genoeg van hom vat, vat hy jou. Nou, ek wil vir jou dit sê, maak van hierdie woord brandewijn, vat genoeg van hom, ek waarborg jou, hy gaan jou vat, hy het my gevat, ek kan hoor hy het vir George gevat, en as ek nou vir jou sê, vat, hoe hy jou insuig, As ek nou dink, George vraag vir my, geef vir my een paar skrifte, en ek gaan sitte, en ek sê, jyre, hoe lekker is dit nou? Gaan sitte vir so my, jyre praat vir my, ek sê, ding, ding, ding, en ek, wat nou jy, ek skryf vir ons so net neer, en dit, dit, dit, ek kan soos nie daar nie, ek weet nie wat, ek, voel, ek kan nie voor sien nie, maar wie wat, God was klaar daar. Besef jy die God, wat met ons bezig was, was klaar in morgen. Voordat ons die paar tekse geskryf het, vir George, het God klaar die rally Kan jy verstaan wat moet u binne gebeur as George hy goed vir my teruglees ek het, verstaan jy, ek weet nie hoe dit ek hulle graag nie ek moes nou al vergeet en nou kom lees George hulle vir my en ek sit daar my stoel ek sê George jy is hier my jy breek vir my van môre jy het my meer geseën as enig iemand anders om te sê Here dan meen dit toch, dat die verhouding tussen my en u al het ek nie verstaan al het dit nie in my hart opgekom my oë het dit nie gesien my oor nie gehoor en nie in my hart opgekom het nie hy sê het God bedink vir die wat hom lief en daarom sê God, ek sal het vir jou rangskik, en het vir jou neersit, soos wat jy dit nodig het, maar wie wat, George kon het gelos het, ek kon vir George gesê, sorry George, ek nie daarby gekom nie, was te bezig, dat ons die getuid gemis, laatste ding, hierdie communicatie wat ek met God het, ek wil jylle met dit mooi raak sien, In hierdie pad van die lewe, in die pad van die rechtvaardige, het God vir ons ingebouw. Oorleving. En as ons oorleving opsom, dan sê ons, dit is geneesing, dit is Godse voorsiening, dit is Godse beskerming. Dit is wat ek en jy nodig het, om te oorleef op hierdie planeet. So daar is twee goeders hier. Ons eeuwigheidsbestemming, ons eeuwige toekomst, selfs na ons uit hierdie planeet is. en ons oorleving in hierdie planeet. Nou ons eeuwige bestemming, dit is die eeuwige weg, kom ons nooit schrijf we daar, dit is die eeuwige bestemming, en die tweede ene is oorleving. Nou baie keer ons, omdat ons vlees en mense is, en so gebombardeerd word door die aansla van wat met ons gebeur, nou as ek weer by die kwadse enden wat opgepak is en in die sloot geval het, nee, is ons so gebombardeerd, dat ons hierdie verhouding, ek noem dit verhouding, verhouding is communicatie, Verhouding om te hoor, om te lees, om te onderzoek. Wat sê David? Hy sê, hy sê, een ding het ek van die Heere begeer, en dit sal ek soek, dat ek al die dagen mag woon in die huis van die Heere, hy sê, hy sê, hy sê, om die lieflikheid te onderzoek in die tempel, om die lieflikheid, nou, luister mooi, die lieflikheid van die Heere, is in die tempel. Hy sê, nie jou tempel, en hy sê, nie jou tempel. Die lieflikheid van die Heere is, nou, hoe onderzoek ons dit? Die Heere het vir ons die manual gegeen. Ek ko Ek sê daar is die manual by nie Bel die ouwens, ek sê, hoekom geel nie van die manual nie Hy sê, ga net op die internet in Ek gaan op die internet in, ah, is die manual, right Maar nou, ek het die saag Maar die manual sê, hoe werk die saag Jy sê, die manual sê, wat is binnen in my En as ek die manual lees As ek hierdie handleiding lees Dan ontdek ek wat binnen in my is Verstaan jy, en dit is wat ek vir God begin Teruggee hoor, hoor jy die samenstemming en die oor die inkomst is my en God, dit is my luister mooi wanneer ek daarmee bezig is, val ons per ty keer in die strik, en dis wat ek oor wil waarskie, ons val in die strik, dat ek hier die bybel begin lees, my gebed is gerig, jyre, help my my die end in, Here, bewaar my, laat die end in die breek nie, jyre, voorsien vir my, jyre, genees vir my, ek wil net vir jou sê, is in die kassie, as al die dinge, sal vir julle bijgevoeg word, dis die dinge, bijgevoeg wat God betreft afgehandeld. Ek en jy hoef nie God daarvoor te soek nie. Ons sou kon. Want dit is deel van die eeuwige weg. Dit is deel van die goeie werke wat God bereid vir die wat om lief het. So dat ons daaran kan wandel, net in 2.10. Hy sê, dit deel daarvan. Maar wie in plaas daarvan dat ek God soek vir oorleving. En dis wat George vir ons illustreer, ek hoop jylle dit gesnap. Soek ek om vir verhouding. So ek wil verhouding sit teen oor oorleving. Ek soek om vir verhouding. En as my engine breek, het ek nog steeds die verhouding. En as het reen, het ek nog steeds die verhouding. En as het droog is, het ek nog steeds die verhouding. En as ek klaamak en op die podium staan en wen, het ek die verhouding. En as ek nie klaamak nie, het ek nog steeds die verhouding. Want as ek die verhouding het, dan is al hierdie goed ingesluid. Al speel dit nie precies uit. Soos wat ek gedink het nie. Wat beleef julle van dood? wat is de succes van mislukking? Een massiewe succes, een ervaring van sy leven, wat ek die voorrecht het, want jy die voorrecht het om in die kandeel vanmorgen, en in Goenersluis ek naam luister en sê, wat een ervaring moet dit weer. Hoor jy, dit wat die mens als die mislukking beskou, is vir God oorwinning, is in God oorwinning. Besef jy, per ty keer, verloor ons een ronde, tegen die pottels, maar as ek in my gedachte daarboe is, wat sê Jesaja, hy sê, die wat op die Heere wacht, die wat een geword het met God, die wat die meisterske gemaakt het, die wat dier die gewoonte geoefen is, hy sê, die wat op die Heere wacht, krij niewe kracht. Hulle vaar op met vleels, soos die arende. Wie wat gebeur, oomlik as ek opvaar, dan word hy portels, word hy gelijk. Hulle is nog daar, maar hulle affecteer my nie meer nie. Hier baie slaggate in ons politieke bestel, in ons landsbestel, in ons ekonomie. Hier is baie slaggate in die aanslag wat tegen ons hiewelike en tegen ons verhoudingslevens en wat ook al is, mense. Maar weet jy wat, as ek opgevaar het met vleel soos die aard, dan het die slaggate geen effect op my neer, het is nog steeds daar. Hoor jy? en wat sê salam dichter salam 91 tig. hy sê, hy sal sy engele, hier is die arend, nou het hy die arend verander na engel toe, hy sê, ons sal opvaar met vleel soos sy arend, nee. nou sê, ek sal die engele aangaande die jou bevel gee, my engele, om jou op die handen te dra, dat jy jou voet nie ten die klip sal stampen, dat jy nie in die slaggat gaan trap nie, kan jylle sê wat hier nie gebeur? en dan sê die heren, om wat hy my lief het, sê God, om wat hy my lief het, sê God verhouding, sal ek red. Wat beteken red? Beteken beskerming, geneesing <laughs> en voorsieding. Dit is hele bijgevoel, God. Hy sê, omdat hy my lief het, sê God, sal ek om red. Hy sê, met lengte vandaan, sal ek om versalig. Ek sal my heilat sien. Of wat hy my naam kent, na omdat hy naam oor my uitgeroep is, ek ken hy naam. Hy sê, daarom, hy sê, hy sê, al daar, a aan jou sê, waar die slag had getrap het. Tienduizend in jou rechterland, en jou toe sal nie aankom hee. Net met jou oog sal jy sien dat die weg van die goddeloze vergaan. Ek wil vir jou sê, soveel van my het al vergaan, in die sin dat ek die weg van die goddeloze gekies het. Wandel in die raad van die een wat van jou sondaar gemaakt het. Gaan vertoef, gaan staan op die weg van die sondaars. Gaan sit in die kring van die spotters hy sê, nee, my beha is in die woord wat vlees geword wat my gerechtigheid is hy sê, ek oordink dit dag en dag prijs die heren, vader en ons dankie wat een voorrecht om u te ken wat een voorrecht om te kan opvaar met vleels wat een voorrecht om elkeen van ons om uit te stuig boek aan die slaggate van die dag om uit te stuig boek aan die politieke en die sociale en die ekonomische druk en bedreiging. Heere, hy is die gesalfte, hy hou raad, hy sien die heersers van die aarde raad hou, hy lach vir hy. Heere, ons kan saam lach vir die aanslag van die vijand, omdat ons weet dat hy tot nie gaan. Dankie Heere, dat ons die voorrecht het, elkeen van ons, met ons kese om die eister te sluip. So dat wijsheid in ons hart kan kom. So dat ons op hierdie pad kan loop wat u uitgewerkt het. Vader, u het klaargedoen. Al wat ons nodig het is om een met u te wees, dan wandel ons in elk geval op hy pad. Ons eer hier daarvoor. Ons sê nie vir morgen. Ons sê nie vir een kamp wat ons kon saambeleef, vir die broederskap wat gesmees. Sê nie vir een gemeente, Vader vir dit wat ons in gemeente verband kan beleef, nie net hier nie, maar oor ons oor ons inluis. Ons eer jy vermoor om wat jy goed is, vader, in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, dis vir my voorrecht om vir jylle te kan sê, dankie vir een wonderlijke naweek, die manne wat gekom het, en die oudens wat gehelp het, ons het laat dankie sê vermoor, maar nog geslag baie dankie jou, George, vir jou, ons bless jou woedda, wat een vreugde. Kom ons gaan kie samen, ons saam en ons drink bieke koffie voordat ons uit mekaar uitgaan en ek sien julle met hierdie week week van hoogtes